A palaszba zárt szellem. Volt egyszer egy szegény favágó, törte magát, dolgozott korra késő estig, mikor már megtakarított némi pénzecskét, így szólt a fiához. Egyetlen gyermekem vagy, érted fáradtam. Eddigi keresetemet, néked akarom adni. Eredje a városba, hogy ott valami rendes tudomány tanuljál akkor többre viheted, mint én, és talán engem is eltarthatsz öreg napjaimra. A fiú megköszönte apjának, amit addig is tett érte, elbúcsúzott tőle, és beköltözött a városba. Ott beiratkozott egy híres neves iskolába, és olyan szorgalmasan tanult, hogy a tanítói nem győzték dícsérni. Becsülettel kiárt néhány osztályt, de úgy érezte, még hanem a pénzecske, amit apja megtakarított, közben mind elfogyott. Nem tehetett mást, haza kellett apjához. Ajjaj, édes fiam, nem adhatok neked már semmit. Ha a lelkemet kiteszem, akkor sem tudok egy garassal többet keresni ebben a cudar drága világban, csak amennyi a mindennapi betévő falatra kell. Egyet se búsuljon, édesapám. Ki tudja, nem válik-e majd ez még a javamra? Mikor legközelebb megint az erdőbe megy fát vágni, én is elmegyek. Segítek majd édesapámnak. Nem úgy van az Diák Diákember vagy, te nem szoktál a nehéz munkához, nem is bírnád. Meg aztán csak egy fejszém van. Honnét vennék másikat, ha egyszer nincs rá pénzem. El kellene kérni a szomszédét. Biztosan szívesen kölcsön adja addig, amíg szerzek egyet magamnak. A szomszéd készséges ember volt, és így másnap pitymallatkor már együtt mentek ki az erdőre. A fiú kezében frissen forgott a kölcsönszerszám, meg sem érezte a munkát. Még jókedvűen fütyörézett is hozzá. Mikor a nap delelőre hágott, az öreg már elfáradt. Most megebédelünk, fiam, és pihenünk egyet. Utána kétszer olyan jól megy a dolog. Én nem, nem. vagyok fáradt. De amíg alszik egyet, én járom az erdőt. Ja, te perna, hajder, addig lódsz, futsz, míg a végén majd mozzani sem tudsz. Inkább maradj itt és dőle Jó élet a diák élet, de a favágó és sem utolsó áll. Így ószállt vidáman, elégedetten, Bebenézve az ágak alá nem lele fészket. Egyszer csak egy jó pár száz esztendős tölgyfához érkezett. Olyan vastag volt a dereka, hogy öt ember sem érte volna át. A mi fiunk csak megállt, és csodálkozva nézegette a fát. Ó, ezen is fészkelhet két tucat madár, ha nem több. Járjuk csak egy kis Enged ki, kérlek! Engedj ki! Hallga, csak hallga! Hát ez a hang, mintha szólt volna valaki. Engedj ki! Kérlek, engedj ki! Nézett a diák erre is, arra is, de nem látott senkit. A lombok között, a levelek alatt egy fiamadarat sem pillantott meg, nemhogy embert, aki beszélni tudna. Hallott fiú? Engedj ki! Engedj ki! Hol vagy hát? A föld alatt? Honnan szól a hangod? Itt, a töltfa gyökerei közt. Engedj ki! Engedj ki! Négy kéz lábra ereszkedve keresgélni kezdett a vastag gyökerek között, míg egyszer csak az egyik üregben ráakadt egy palackra. Fölemelte, a világosság felé fordította. Valami furcsa ság benne, olyas forma, mint a béka. Ide-oda ugrált, és közben egyre panaszkodott. Húzd ki a dugó! Engedj ki! Ha ki akarsz jönni, hát gyere! Kihúzom én ezt a dugót az üvegszájából, ha csak ez akadályoz. A nem én. Honnét kellene tudnom? Tőlem megtudhatod. Menten kitekelem a nyakadat? Na, ezt előbb is megmondhattad volna. Tudom, akkor nem engedlek ki a tömlözből. Egyébként is előbb másokat kell meghallgatni. Vajon mit szólnak a dologhoz? Szólnak, nem szólnak. Megkapod, amit megszolgáltál. Mit gondolsz? Jó kedvemből kuporogtam bent ilyen sokáig a palackban? Nem, barátocskám, engem oda bezártak, ezért most valakire lakolnia kell. És ha szabad kérdeznem, miért éppen nekem? Mert te kerültél először az utamba. Ebben igazad van. Azért olyan egykettőre kettőre mégsem megy a dolog. Honnét tudjam én, hogy valóban te ültél az előbb a palackban? Honnét? Honnét, hogy mondom? Toho. Előbb bizonyítsd be, hogy te vagy a szellem, aztán nem bánom. Kitekerheted a nyakamat, ha olyan nagyon akarod. Jó van, nem bánom. Mit akarsz bizonyságul? Csekéség az egész. Ha vissza bújni a palackba, elhiszem, hogy az előbb is te benne. <s��anes> <Sessz> hát, ha csak ezt kell... <Sessz> Az előbb is <sínt> Most már el. Csak egy pillanatig vár még, amíg bedugaszolom az üveget. De most te is hidd el nekem, hogy itt maradsz a palackban, ítéletnapjáig. <sínt> Engedj ki! Engedj ki, kérlek! <sínt> ha bolond volnék. <sínt> Engedj ki! Nem bánod meg? Hogy is ne, hogy megint az életemre De Dehogy török, dehogy török, csak engedj ki. Inkább gazdaggá teszlek egész életedre. Aztán megint becsapsz, mint az előbb. Megbántam már vétkemet. Jóvá is teszem, ha kiengedsz. Vigyázz, vigyázz, ne el a szerencsédet. Tudod mit, bajtás? Nem bánom. Megpróbálhatjuk, hát ha állod a szavadat. De különben is, ha bántani merészelnél, majd elbánok veled. Ha, jó, vedd a jutalmad, ahogyan megígértem. Itt van ez a darab karony. Fogd, és jól vigyázd. Ez az egész? Ez a darabka rongy, mely legfőjebb akkorka, mint a hüvelykújjam? Ez. De a világ minden kincsénél többet ér. Ha az egyik végével akármilyen sebhez hozzáérsz, nyomban begyógyul. Ha a másik végével vasat vagy acélt ér, tüstént ezüsté válik. Sok szerencsét. Ó, oh, oh. vár csak pajtás! Nem úgy van az. Ezt először ki kell próbálni. Na, itt ez a mélysebb a fán. Megérintem a rongyocskával. Csak ugyan tüstént beforrott. Látom, igazat szóltál. Most aztán elválhatunk békességben. É, hát, hol kószálhat ez a fiú ennyi ideig. Csak így itt hagyni a munkát. Megmondtam előre, nem diáknak való ez. Persze, az úrfinak nem fűlik a fogamára a munkához. Nem érgelődjön, édesapám. Majd pótolom, amit elmulasztottam. Pótolod, pótolod. Szájjal azt hiszem, de nem munkával. Nem-e? Vigyázzon csak onnét, édesapám. Mindjárt kidöntem azt a hatalmas vén De előbb a fiú megfordult, fogta a rongyocskáját, és megdörzölte vele a fejszéje élét. De a gyertyámfa nagyon kemény, és hogy a fejsze is ezüstből volt, hát csak a kérgébe vágta. Ennyi édesapám, miféle életlen csorva ócskaságot szerzett nekem? Nem érez egy hajtófát sem. mihogy kicsorbult az éle egyetlen csapástól. Mit csináltál, te szerencsétlen? Most aztán fizethetek érte ha lesz, miből. Ez a te munkád haszna. Sose bosszankodjon édesapám. Kifizetem én azt. Kifizeted? Hmm. miből te tökéletlen. Csak tréfáj velem, csak bolondozzál, nem elég a kár, amit tettél. Mindig ilyen garabonciás van tele a fejed, de a favágáshoz, annyit se konyítasz, mint a Kisújon Körmehegye. Na. Nekem elég is volt már a édesapám. Nem bírom tovább. Minek jöttél ki, ha nem bírod? Tudtam én, hogy csak kolonc leszel anyakamon. Mit gondolsz? Én is az ölömbe tehetem a kezemet, mint te? Nekem még dolgom van, én itt maradok. Érted? Ha nem, te hazamehetsz, ha elfáradtál. De, édesapám, tudja, hogy most vagyok először az erdőn. Nem találnék haza egyedül. Nem bánom, hanem jó volna, ha megpróbálnád eladni azt a csorba fejszét. Hát, ha kapsz valamit érte. A többit majd megkeresem valahogy. Hogy megfizethessük a kárt a szomszédnak. Igaza van, édesapám. Talán kapok érte pár fillért, az ócskásnál. Csapot, fiatal ember, mivel szolgálhatok? Hoztam egy darabka ezüstöt, ha megvennék... Na, na, előbb megnézzük, aztán ha ezüst, megmérjük. Négy száz ér, se többet, se kevesebbet. Csak hogy nekem akkor sincs annyi, hogyha az egész boltomat pénzét teszem. Hát mennyi van? Legfőbb 300 ha mindent egybe veszek. Nem bánom, adjon amennyit tud. A többit majd megfizeti máskor. Csak hogy hazaértél, szerencsével jártál é. Hol a Szereztem érte egy kis pénzt. Át kellene menni és megkérdezni a szomszédtól, mit kér a fejszéért Már megkérdeztem. Egy tallér, hat krajcár. De hát kinek van annyia? Biztosan neki sincs. Éppen azért jól fog esni, ha dupla annyit kap. Itt van két tallér, tizenkét krajcár. Vigyáld, hadd örüljön neki. Megháborott? Két tallért, azért a fejszéjért. Meg a szívességért, hogy kölcsön adta. Ezt a száz tallért meg tegye el maga, édesapám. Éljen kedvére, ne lásson szükséget, amíg vissza nem jövök, és magammal nem viszem. Azzal odaadott az öregnek száz tallért. Elmondta, mi történt vele az erdőben a tölgyfa alatt. Aztán másnap hajnalban útra kelt. Ment vissza a városba. Kiárta az iskolát, megtanult mindent, amit csak lehetett. Olyan híres orvos lett belőle, hogy csak úgy tódultak hozzá a betegek. A rongyocskát egy szép üveges szekrényben őrizte aranyrojtos párnán, és néha mutogatta csak egyik másik betegének. Az öreg favágó meg ott töltötte szép csendes öregségét kedves gyermekeházában. Esteinként, vacsora után szívesen felemlegették azt a réges-régi napot, amikor együtt vágták a fát odakint a nagy erdőn.